Yes, Shalva, Shalva, Obeđali smo da ćemo razgovarati s Branom Jakubovićem iz Dubioze kolektiv. Red je da obećanje i održimo. Bila ovo stvar trebam iz zraka s najnovijeg albuma Dubioze kolektiv. S je Brano Jakubović telefonski, a nakon intervjua dijelimo i ulaznice za koncert Dubioze kolektiva 6.4. u Dvorani mladosti, tako da ostanite s nama i budite pri telefonima. Brano, kako publika reagira na stvari iz posljednjeg albuma koji se zove Pjesme za djecu i odrasle? pa super što u Zagrebu Orenco svirao bukvalno 3 dana nakon što izašao album i onu ljude sve čini novi pjesama već već znal tekstove onaj koji su i podugački onaj tako da vjerovatno su ovaj kako bih rekao ovaj dijalektire za hm. dan i i preslušao sve na vrijeme pojma pa to je dobar sigurno znak ako oni već znaju tekstove u, u tako kratkom vremenu znači da vas prate da ste da ste bitni na sceni Niju su tekstovi toliko jednostavni da ne možda sam tam se zazvijedniti. <laughs> ja isto, ja mislim da ipak ovaj drugi dio, da, da, da imate neku povesti za sebe, već je puno albuma i za vas od 2003. kad ste osnovani, 2004. prvi album. Znači, prošlo je 15 godina, desetljeće i pol na sceni. Kakvi su, a, ako usporedimo sad recimo od tih prije 15 godina do danas, kako se dubioza razvijala kroz vrijeme? Pa bilo je, bilo je svega i svačega u tih 15. godina. Uh, dosta je, kako rekom, nismo ko bend, ono što je, nije čest slučaj. Krenuli smo u startu ko ljudni bend. Imali smo tada u statnoj poziciji. Smo imali uh, uh, četiri MC-a, znači četiri pjevača smo imali i neki bend iza njih, pa onda ta formacija iz raznih razloga uh, sve me mijenjala. Bilo je nekad više ljudi, nekad manje. Ova, ova zadnja informacija su zadnjih par godina nekako ustavila. Tako da, onaj, sad, sad možemo samo dobijati slanove, što se kaže. onaj Ali, što znam, bilo je nekih raznoraznih varijanti i dosta e, za ljude čudnih odluka, tipa da se muzika dijeli besplatno i tako neki. Nama u principu uvijek najvažnije bila koncertna aktivnost, taj neki živi kontakt s ljudima i, i Nekako za nas je muzika, ono što je što se prenosi svirkom, to nam je nekako u prvom planu uvijek. A ovo ostalo gled, nekako gledamo sveko propratnije aktivnost da bi uopšte bilo mogućnost svirati koncerte. A evo kad bi sad imali priliku obrisat zadnjih 15 godina i krenuti s početka, ali sa ovim znanjem. Što bi drugačije napravili? Uf, to bilo dobro je. <laughs> to se već tajma svih, znači. Da. Onaj, bilo bi idealno, ali... pa ne, ne znam šta, ono nekad kad budaš ono ti neki životni raskosi se nekad i možda glupa dječinjasta odluka u tom trenutku bila dobra pa je kasnije ono na kraj krajeva i sve greške koje napraviš naučiće te nečemu tako da iskreno nikad nisam razmišljao na na način ovaj šta bih pokušao popravljati jer na ne, nekako sam zadovoljan sam što mi smo sada i, i, i ne znam da da da se imamo nekih da sam problema sa sobom u prošlosti, pa da bi nešto, nešto specijalno mijenio. Mm -hmm. Evo, kaže kažu da se glazbenike nikad ne pita, to je kao roditelji, pa ko ti djete mm -hmm. najdraže. Pa se glazbenike mm -hmm. isto ne pita koji album najdraži, ali kad bi morali odabrati koji bi bio onaj neki koji je favorit. Pa meni je, meni lično recimo, to je sad ono baš li, lično pitanje, meni lično je recimo album firme Legal, užasno bitan, zato što je prvi, imeli smo prva dva koji su bili na engleskom jeziku, na je došla u taj firma Ilegal koji stvarno nekako a, a, spontano se desio, jer je prva pjesma koju smo, koju smo napisali na našem, bila ta pjesma Dosta, koja je bila posvećena na jednom pokritu. U, Saraju, u to vrijeme su bili neki ono velki nemir iz, uh, socijalni i tako dalje. Dijelovo je tu jedan pokret koji dosta i ono, baš tipični grad ruc, pokret, sudce. Mi smo bili dio pokreta i kao band smo podržavali sve što pokreća. Sva smo napravili tu pjesmu da promovisali uh, to što se dešava i, i, i glupno je bilo da o tome pišemo na engleskom, jer je nekako tu su komšiluku našem dešava i to, zato smo počeo pisati na našem. I onda je onaj... Nekako nas tu očepilo kada smo vidjeli da nam ide i taj album bukvalno u no, nekoliko mjeseci se desio i, i dosta stvari u nekom razmišljanju, ono mom recimo, ličom se promijenilo. Tako smo shvatili da možemo pretirati tu teritoriju bivše Jugoslavije nekako na svom jeziku i da možemo iz jednog ugla pričati o nekih stvarima, a da ta engleski i ne znam ostali jezki koji, koji koristimo Uh, isto tako možemo koristiti za, za neka inuzemna izdanja i tako nekako u glavi, glavi postale oficijalni šizofrenčari koji djeluju na dva polja sa ist, istim vendom. Brana, napravićemo jednu kratku pauzu. Poslušat jednu relativno stariju pjesmu. Riječ je o pjesmi Vidi, vidi, vidi. Ja vjerujem da će naši služatelji prepoznati i sjetiti se onih dobrih starih vremena. S nama i dalje Brano Jakubović iz Dubioze kolektiv. Brano, Dubioza je po pitanju slave na uzlaznoj putanji. Kako je to nositi se sa slavom, sa obožavateljima, sa medijima? Utječe li to na čovjeka? Pa, kako rekao, nam, nama se takvo, takvo nešto još uvijek nije ni desilo. Mislim da, se, da nam se neće destira. Mislim to, da je slava više u glavi onoga koji sebe doživljava takvog nego što stvarno ona jest Znaš, ono, mi smo... Većina nas iz Sarajeva, Sarajevoć je grad u kojem ne postoje slavni. Prosto, to kod nas nikad nije postojalo. Niti Ivo Andrić bio slavan u Sarajevu, niti je Dan Stanović, ono, Oskarovac. Naš, kod nas to tako, prosto je uh, društveno zabranjeno da se osjećaš ko zvijezer, onda te, onda te mahala slomiti. Kako kako fizički, tako je emotivno. <laughs> tako da mi nemamo taj... Glupo nam da se kao osjećavamo slavni ili još gore popularni. Evo, ovo mi je jedan od najdražih odgovora koje sam čuo do sada jer ta upravo ta vaša skromnost kao benda i kao pojedinaca je meni genijalna. Ja mislim da je to jedan od onih razloga zašto vas ljudi vole. Pa mislim, ti nekako treku, ja ne, ne doživljam to, nije to skromnost, to je nekako normalnost. Hm. Mi, nama je od svih tih izama, je jev taj neki normalizam nekako naj najvažniji. To je to je sve što mi hoćemo. Samo samo je naš kako rekao neka naša težnja i taj radi sve sve nekako usmjeretu jednu tačku u u, u tačku normalizma da se da se svi nekako zajedno malo normaliziramo. Ne mora se biti napeto, ne mora se mm -hmm. živimo taj neki brzi život koji mora se biti ekstra zebano, popularnu napucano, napeto. Sve mora biti ili mega depresivno, znaš. Mm. A nekako mi volim da, ono, malo spusti loptu s jedne i druge strane, ono, ili il je neki sukob između, ne znam, sviju i svačega, između vegetarijanaca i mesojeda, geva i strijtera, između nacionali. Sve sve je neko, nekom sukobu. A nekako normalizam te vraća da, ono, pušis, moli bavius se svojim životom. Kad smo već kod Sukoba, Dubioza je poznata po tome da u većini pjesama iskazuje nekakve društvene probleme, podijeljenosti, razno raznih grupacija, pa evo u ovih 15 godina jeli se nešto promijenilo, jeli postoji nekakav napredak tu kod nas na Balkanu? Pa to je vrlo kompleksno pitanje i mislim um, postoji, u raznim segmentima postoji napredci, postoji i nazadci. Save samo pitanje čegaj u kojem trenutku više ali onaj uh, i glup, mislim teško je to, teško je to svjest u par čanica da, da li je ovakovolnako i to se dano da mijenja, ali u principu mislim da je za mene nekako pojedinac u društvu najvažniji. Ja ne volim ne volim grupaciju uopšte, ne volim da osjećam pripadnost ni prema narodu, ni prema državi, ni prema navijačkoj skupini, ni ono prema razredu, ni prema bilo čemu. Nekako je bitno da su da je pojedinac, pojedinac i da svako ima svoje neko mišljenje, da se trudi da u svom životu, da napravi koliko može sam za dobro bići u Ja Evo za početak da ono, prestane obacati melonske kese usmeće i, i da ono poštujemo kad neko krene preko pješačkog prelaza da da da hoda pa ti ustaneš saltom. Ili ne znam, ustaneš starim čovjeku u autobusu. To su nek, za mene neki onomali koraci koji kad bi kad bi svi nekako svjestli i, i i i vodili računa o njima, već bi sve bio malo ljepše. Nešto što bi trebalo biti normalno i podrazumijevat se onako po bontonu, onako nešto drugo. Pa tako ja al onako smo svi znaš malo malo time da ono moramo na cilj da stignemo prvi i da moramo biti naj naša djeca su najbolja, najpametnija, naj... najbolji su u sportu, najbolji su u svemu i onda malo realnost postane ono kako bih rekao reality show. Mm -hmm. A još da otkrijemo jednu uh, tajnu da da niste glazbenici, što bi bili? U to to baš teško, hm, teško pitanje, pitanje jer smo se... Kod djeca nekako predijelili većina nas za ovo, za ovo što radimo. Tako da je dosta, dosta teško. Ja za sebe, ona, ne znam, trenutno se recimo krećem u tom začaranom krugu između, posto živim na selu, u kući gdje nam je studija i sve. Tako da, ono, kad god sam kući, ja imam taj trugao između studija, bašte i, i, i kuhinje. i Tako da, najvjerojatnije imam jednog drugog prijatelja koji je ono, kuhar. U, u pragu koji nauči tim nekim vještinama tako da vjerovatno bi neduğu neki kuhin završio. Znaci ipak glazba je veliki dio vašeg života, eto bez nje teško bi, bi teško bi se išlo dalje, jel' hoće? Pa teško mogu baš zamisliti tim se drugo obavio. I za kraj još me zanima dvorana mladosti 6. 4. rijeka koncert veliki dubioze kolektiv što će to naša publika moći doživjeti, čut što nas to očekuje. Pa za početak ono 6. april jel, mm -hmm. je a, a, a, dan grada Šareva i tu ovdje neki a, a, Tu, u kantonu Sarajevo to dosta bitan dan za sve Sarajevo, je tako smo jedini sarajski band koji ide u rijeku da proslavi dan grada Sarajeva. Pa, kažem, tu ćemo se da a, a, odsviramo a, što više novih pjesama. Neki, doduše u riječi, nismo bili odavno, tako da ne znam koliko se riječe, ne uopšte sjeća i onoga smo svirao u prošljih godina, ali bit to neki a, a, dvosatni miks novih stvari, svega onoga što smo svirao u proteklih godina, ja mislim da je ogromna razlika u koncertu koji smo svirao zadnji put u Rijeci danas, tako da ovaj, nadam se da će svi otići s koncerta sretni i zadovoljiti. Ma ja sam siguran, ne sumnjam, a evo, onda ćemo i u Rijeci proslaviti dan grada Sarajeva. Ja vjerujem da naši riječani vole podržati takve, takve stvari. Ipak su to pozitivne pa stvari. Pa i dan grada Rijeki uspustiti. I sve. <laughs> sve tog vida i sve ostalo što ide s time. E, s ovim smo, evo, došli lagano do kraja, a za kraj bi te molio još dvije, tri rečenice za one koji su možda na početcima svoje glazbene karijere. Nešto pokušavaju u garažama svir koju uče se instrumentima, sklapaju bendove. Imali neka savjet u nekoliko rečenica što da naprave ili ili kako da počnu ili ili kako da se osjećaju. Pa pošto dva savjeta, jel. Prvi onaj je praktičan koji kaže oslobodite tati garažnik, parkirajte auto i tamo nešto pametnije. To je ovaj pragmatični jel savjet. A, onaj, a, a ovaj savjet koji a e, to i savjet kojen kojenija nisam poslu je jer taj savjet uvijek aktuelan a ovaj drugi bio da stvarno ono ja mislim da ne treba, nas dosta ljudi uh, puni kako nema industrije nema izdavačica i ne znam ja čega sve mislim da stvaraju najbolje vrijeme za kreativne ljude upravo zato što nema industrije nema ono prokopanih utabani staza i puteva onaj nego prosto moraš biti Kreativan, i to je sve izazov za kreativnog čovjeka, da nađe svoju neku stazu, jednu stazucu kojom ti krećeš i držiš neki svoj put. Jer, jer to je nekako ta sloboda koja koji danas kreativac ima stvar najvrijednija od svega. Prije nekako, znaš, dođeš kod izdavača, on ti kaže, e, moraš ugasiti distorziju, ovaj tekst moraš promijeniti, pa ćemo ti izdati ploču. A danas možda radiš stvarno što god hoćeš. Sad je samo pitanje truda i talenta. Brano, lijepo si to sažao za kraj intervjuja. Hvala ti i vidimo se 6.4. u Dvorani Mladosti. A evo, dragi slušatelji, bio je to Brano Jakubović, a nakon pjesme 99% dijelimo ulaznice za koncert. To onaj dio večeri koji ste svi očekivali, zato budite pri telefonu 210777 nakon pjesme. Adios, selva, selva, selva.